بسم اللہ الرحمن الرحیم این اللہ هو الرزاق ذو القوة المتید دے شکا اللہ تعالی چدے اغار رزق و رکون کے او دو پورا طاقت خاوندے دا دے دلان دے مشہورا واکعا ذکر کلے دا کل سليمان عليه السلام داغه مملکت چیده داغه بادشاہت ډیر شو او الله ول په دنیا ته پر اخره او سلام نه دلته درخواست کو چې الله مال اجازه راکشه زستا چې چا مال اجازه راک چې زوست تا بندګان ولا یو کال ډوړی ورکما الله تعالی ته وای اوکلل چل چلنه শিকول دا ډیر غرانه او ته دی الله دې وخت اجازه راکدله الله تعالی وای اوکلل چې وا ته بېل یال لا دې وره ورکه الله ورته پرمایل نه وره نشه کوله اول یال بيوکه اجازه خورا کا کنه چې وخصره مخلوق له ستوکه مل مستیاوک الله له اجازه ورکل اجازه ته ما مخلوق له ډوړې وکنه شروع شروع شروع ته راکله سالانه حکم د ټول تابع وي چې تاسو تون څمره غودان کې بده ځمکې چې نه دا ټول راولې په دنیا کې چې اول د مرغوی کوم قسمونه دي چې هغه خوړلای کیږي لغم تول راولې شته راځه مطلب نو هغه یې زبکل نو زبکل لو بس پر دې لو غټ غټ کټوي دي ګونه ولا تیار کاين چې هغه کټوي دي ګونه ولا تیار کلم نو په 18 او وسط خو چې پخې وردان دی شم ده چې یو د پخېږ نو د چې دا دو نه دو دګونه دا نور چې تخېږ پخې او مخته خپ شو نو اوواته و کو وککوو دا تاې وه چې ته په وچللی د دی چې دا موسم یخ شي چې دا چرته خسان نه شي کو کشی نه خ په ګرم بل یو کولا او صحرا چې سین په غات دریا پهغاه چ د استرخان خور دا د استرخان ریډونه د یو مېشت په مزل دا وګورئ د یو مېشت په مزل باندې څه لنو ګرچه د الله تعالی سليمان عليه السلام ته وحي وکړل دا کوم مخلوقاتونه شروکه د دریا د دینه کنا د دې دی... وچه د دینه او د دریا د دینه نو علاوه مهته وکم وک هغه تر پرته کو اوه الله سليمانه هغه وخت سره له کي ورته ولا بيت الله اوه سليمانه له سماور دې دې چې تا زمنګ د فارغ من مسجد دروازه کول او کلی هغه و هو او نن من كامل مانو غو له او نو هغه مهته دی ول راولاند شو د اول کرنی راځي تر خانونه ور او راځي سره یو او کړم چې دې وس یا د ات په کینو شورت چې وخرلو په اول حکومت یې چې ار تهول به د بها له سلیمانه له ګنوره وزخه وجه ما اغه ته ټول ار ته وخرلو کلامور نشوي سلام یو تهول ولګوربه کوربه ململ داسه جواب نورک کوربه ململ داسه جواب ویل تا تا تا د چې د تا مالکم خاک را کوویل د دو نه درېچون د زیات او تا مال <سؤال> الله ته ور کې را کوي او ستا د وي چې د نن ستا د می م میا د ووجي زما داغ نه دخوااک چوټي د نه دل ته په مابانې تا کا مع وکو نو په دا وخت چې د سلیمانه سلام سر الله ته سیج بانې پریوهتو اوپ کې د غر زیتلله چې څوکو دی خپلو مخلووقات لریزه قور کوې دا فتن لګې چې د کمیډډ دینا ان الله وره افل قوت تل المتی نو ب شله کاله ریز قور کوون کې د خپل بند نهو والله خاون د قوت ته زوره ور دی نهقالهشي خ الرحمن ابن سلام مقرري خ کتابله قا دبد الررحمان ابن سلام المقرب په کتابله قاټ کې داواقع نه خلکی ده چې ان نه سلیمان چې ب ش سلیمانو لما مه او کلی چې وید ان الله تعاله چې ب شله تاالله او ساله دنیاه چې د دي د پاار فرهخص سره دنیا او ساارتدي ی ساارتې دنیا بیا دي دنیا د د په لاس ک شوې مملقې پو قال <سؤال> الاله يلا لو ارزنت لي كته چر تما ته اجازه تو کی ان تو م جميع المخلوقات سنتن كامله چ زور كم فمو طول مخلوقات استارا سنتن كامله طول کال تو سنتن كامله طول کال فاوح الله الاله ان الله هو وكله عنك لن تقدر على ذلك چه به شک تا قدرت و همه فقالناغول العل یا الله سبوهن د تي جارت خولا ل راکه فقال الله تالان الله تاالته لن تقدر را ت د قدرتونه لرې فقاله غو اللههي یو مند د یو ورجار الله او لن تقدر راته ببد قدرتونه ومي فقالناغول الاي یاله وله و مناحد او کچرته د یو ورې د فَأَذِنَ الله اللَّهُ الله اجازه توکو فیزا ل کپېکی په مرض سلیمانو سلیمان و کوموکو جن مییل انسان جنناتهرانو د ات د جمع ما فیل ار چ را د وپلی شي اوغته چې پهم کېزت سره من قا اغ ناممي نو اغ نام تک شلو غوغه یطاره 500 جنس ته کوم چې د غوغان او کوم چې د چلون و من جميع ټول دغه نام او كلمه من اجناس الحيوان چې خو خلل کیږي د غو وخي من اجناس الحيوان قسم ند او جنس د ثو حیواناتو من ترید نو غیر ذالکا مرغې دی او کو نو ورسدی او چې خلل کیږي ټول راولې کلم ما جمعو جمع ذلکار کلاش جمع شو دلر استنعه له نو تیار کړی دی دفعه تیار فلکس دی دفعه القدور الراسيات غردی ګنصه القدور الراسيات غردی ګنا قدور جمع ده قدر در راسيات جمع در د ته لکیږي چې پاغه کې څه دوج ددونرا دو د دو درونوالي د وجهې د دو خپلې نه چو خوځ ن بسپ قې ک په دغ باې پروي فلم ماجمعما او کاخه سمه زهه به ح د ل دغه نا لاال کللته غواګې چې ل ګړی د غرض وته دخواغو پاخې کلل وه مرهې ح کوکو چ ته هوا ته انته و بالاه پهمو چې وې چلېږې په دخوراک ل الله یف سو داس یف د ووجنا چې خراب نه شي چې موسم متبرابر چې خراب مد ذالک ذلك مد او مد د موند د خورابولته ل کېخورکو داان فیلبریتې فیلبریتې پرکولا کې فیلبریتې په یو سخره کې خاکانانه نو توول دزارې ک س ما ته, ته ووددي خا پا او د دې د سترخوانو غدواله د جمع سمو ترازې څخه د سترخوانت ما سیره تر شهرین په پاسه او په مزل دیوے پلن والے دی وې مېشتي و هر زو پلانواله مثلو په مثل د دې ټیټه وخت خا سمع الله وتعالى الیه اسلیمان وب وحیو کل الله تعالی يقول يا سليمان بي من تبتدئو من المخلوقات دكم مخلوقات نتشروكي فقال سليمان اب تدئو زشروكم بدواب البحر فتسر دریاب و مخلوقات صرف امر الله تعالى و الله حكموكو حوتن يومئيت من البحر دریاب من البحر المحيط دریابنا مشعور دریاب او اکول من زیافت سلیمان چېخوا را کو من دمل ممسیا د السلام للی سلام فرفهظالې کل خووتو روچت کو روچت کو دغه م چریخ پل سر د جمعمههطان را ځ فوتخه وقاله سللیمان سمیاته وریدلی دي این نه کافتفتتححتې شکه کولو کوله او کلې د با بند د من ممسیا وقد جعلت زيافتی في هذا اليوم وطا مرسيا من المرسياء قلدا من رسمان دفار فقال سليمان دونك وطان تودا در خوراك ورزا في فتقدم ذلك الحود نورا وراند شو دغمه يديد وأكلا وخل وأكلا من أول او سيمات وشروع وكللا در خوراك در دسترخان در والسنة فلم يزلونو همي شوئ وكلش خوراكي كو حتى حتى الى آخر هى رو رسى داخل سر تفعيل حزتين پایوه لقمه پایوه نونه کی ارسا قرانش کلال سن منا دابع وازو کو اطای منی یا سليمان غریبی روڑا وسط نور روڑا خوراک راک ماتا یا سليمان واشبیع نیمام اول کفاقال الهو سليمان و نسلیمان علی السلام مرتوی اکلت الجمعه و دو خلطول و ما شبهت و تمول نشفقال ویل حکاذا یکونو جواب اصحاب کظیفه ای دای جواب دا خواندان د مین مستی لی زیپ مین متا څوک چې چاله مین مستیا ورک د دې جواب تور کړ داو تمانی یو اولامیا سلیمان په شه سلیمان انلی فی کل یوم بشکه چې زماله پاره پاه او ورس کی مسلمان شنا د هغه چاته هر کړو مرات درې کرتی درې دل د خورا ک مال الله را کړی سبابا سبابا في و انتا کنتا سبب و تشیه سببی من و راتبتی پا مانا کول و پا بندکول و راتبتی زما دا خوراکی راتبه علیکی گی ده ده وزیپا و خوراکتا علیکی گی ده جمع رواتی برازی شا زما پا خوراک و پا مانا کولی که تا سبب و گرزه ده فی هازل یوم پنن راز و قد قصرتا فی اقیطا کمه او کزما پا حقیفا این دذالکنون پس پده و وقتی خر سلیمانو او ساجد لله تعالى پيرو تو سليمان عليه السلام شيخا كون کې الله او قال ان ال سبحان المتكفل فاکی دا غزر المتكفل او چکفالت كون کې به ارزاق خلایقي پر کول او د رزق او پر رزق او پر مخلوقات رامن حيث دا غزن لا يعلمون چی سكن دي خبرو ګور دا بل هم اسه واقع بس معادله وررکدل مظالم په معامله ک عادل کول انصاب عام کول او واپس کول د مظالم او ور تول واپس کول په ظلم چې چې زلم شو دو وا خلاصه د شبان ووي د محمد بې ذتیا دا بس سه مفازل نه دا روایت کړې دي چې دا عباس وي چې زه د مامون بچا شاته ولالم د اطلار ټک شله وې هغه نه سوچي د خلکو پر یاد رسې کله کې چھیري لګولې و نه ټول نه اخر چې څوک راغې په څوک چې کله دا پته ایدو پاتې په دغه کې وکړ وې او هغه باندې د صبر اثراتو اولا با شمال را نزلی جامی و اومن خاق و تودر او دفعا سلام علیکم یاد نمامون احیاء ابن اکسان داده قاضی منشی و اغتی قتل و اولا بایت و او خبر کوا ناغی شیرون او دفعا نیک باچا آوره تا تا دا ده قومی او خپل شکایت د شکایت ده تکی او چاز ما نز مکا خطر ترانده کلی دادا شیرون او خلاصو مامونیو سات سرخهته کلی دی سره وچت کو بیالو ته غامه شه اوستاې خبر زما له خنی کوو اوس د مادیګر دمانزه وخت دی ته داسې چل وکه کل چې د خلي په ور ماجلنس لا را شه یا د اتوار پهورستا په یادرسې وششي چې کله و د اتوار په ور ماجلس د قاو چې اوور غار هم د قه ضره او ته چې ته او س خپله دغه دی دا اوواده سلام کلام و ق بیاستا دغت چرته دی باچه تهویلستا خاص چرته په چاې دا ده غ تهستا شاته چې ولا خو س باچه بازغ اشاره وکله نو احمدنا خالیت هغو ویللاې قزیمون شي اوغ ته ویلد چې چلوکه چې علک د لاس نه و ویل د خوادلته کې نو دکه دا او سر اوس ختمم نو چې هغه خواته کې نس دیواله طول لێ لکه برابر بس دا هغه خبر او زور عقلي اور په زور زور خبر وسیخه کوي نو دې شریو ته ول د قاضي چې خدای باندې ته خود بچا په مخته بچا څخه خبره کو ته بدون زور زور لګي دا اواز حقیقته بچا ته ول پریدا ول حق ول د حق دې ځکه ول دا حق پدې باندې چې دا بزور زورخه برکو ول دی حق دینه دونه طاقت ورکل چې دا بزور مخې ول نه کولې خو په حق راځ کنه او چې دا بل پړ دین ول دا چې د ګونښو دې دی ما چې دې ګون کللې خو دې وو کومه کوه چې دې زما کله دې ته واپس کړې شو عباس زوینه سزا ورکله او امين ته ویل کې چې دې لڅ ورکه ته کسو ته او نه په کولت جاری کنده ته سوی انصاف پر اول او نما ظالم او پس خوښ پريش او ياني شيباني روايت ده شيبانينا قال سنا محمد بن زكريا چه محمد بن زكريا روايت کړ د اباس المفازل الهاشمينا سو في خطبه ابن عمر په خطبه ابن عمر کې څه خبره کوله د اول ايمي لا واقف بن شرق ذوالعلم على راس المامون يومنا د مامون په سر باې ومان س د چل د پاس سر خو نهې خو سخواته له وقعه د جلسه او د مجلس ل ګوری یانا مظالې مې دپاره دوورلو د پر یادرسې دپاره د مضلومانه د پر یادرس د دورلو د ملومانه د پر یادو فسانه آخر نو هو اخ من فقط د معلو چې راغېده تهقده د هم مبلقیامې او یقینن دی اراده کی وه د پتې اميرات اغه څو اخر راځي دي لاره الیه حیاتو سفر په پریبا نه د دې سفر او الیه سیابن رسټونو پریبا نه جامې چو زړې رسټ جمع رسات راځي زرا به زریبونه په مانات ځلې خدای خو وا پښې بنه یده نوید ریدله مخه د فقال ان السلام عليك اي امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته نفا نظر المامونون وقت المامون الى یحیاء ابن اقسام وقتل تجھلا فقالالاها یحیاء نو چه یحیاء تے وقتل یحیاء تے وقتل یحیاء تے ویلچی دن نو اغورت علواء علی کی سلامی الله اللہ الله اللہ بندی ایدہ اللہ اندی تکنلیی فی کا خبر ہوکا پا خبر حاجت کی تنگر آغلی فقالت اغیل یا خیر منتصفین یودا له رشد و اماما بهی قد اشر قلب لدو یا خیر منتصفین اغور انصاب ور کون کیا یا خیر منتصفین اغور انصاب ور کون کیا یا اغور انتقام خستون کیا چکلی پو سلکی من هوراش نبیوت دا کمان اغور انصاب ور کون کیا یودا آغا چو له رشد چه هدایت چه داد آغا له رشد وردتا دتا د دو خوده نشوي د هدايت و يا امام او رهنمای مشربي چې دا پزلي سره قد او شرقا فت تحقيق سره روانه شوي دي قد او شرقا فت تحقيق سره روانه شوي دي ال بلد خليو خارونه تشكوني کاشکات کيتا تا ني د القوم دا قوم دا سردارنا دا قوم دا سردارنا ارملتون ایو کونڈا ارملت دے جمع ارامل رازی کونڈ تاویلے کیجی آمید القومی دا قوم دا سردارنا ارملتون ایو کونڈا سا شکایت تکی اداالیها بد دا کو کلی د خلو لا چې نو پریس د دی د پااره سبد سبد کېږي چې ختې ک کوې وه لګې چې سکې پر پې شي باقیې سبقطته مو دویم نهدي ده پر را نه دي لا ثبد چې ن پرې دی لږ ځایم د پټي وب ترځ ته ای پهزه په جووره خستلو ته و و او په ژورې خستې دي مې زماهديېداد زما بعد د من اتې حزول من پس د منې کولونه په زیای سره پس د منې کولونه په زورسه په زورې را نه ده هرسه خی زور باندې وفرریرق منې خلاول ولی د جدا او جدا کړي دي اسمان از بابا چی او زما اهل عياله فاترق المامونون خاموش شمامون با چحيلن لکسات ثم رفع راسه الي يد سرو چت کو دته او ويقول والي في دون ما قلت في زال الصبر والجلد خ في دون ما قلت في دون اي څونه چتاوه فی ما دون د أغنا په کم کې ما قلت چتاوه لو زال صبر او یانته چڅونه خبرې وکړي د دینه په کم خبر باندې زما ته دي زال صبر صبر تا ختم ختم شو ولجل او دغره او ولجل او تاقاتو زما صبر او زما تاقد دغنه په تا خبر باندې تاغره ډیر شی وکړي وقوتا د دین لقم کلی به نظم صبر طاقت اتکو صبر طاقت زما ختم کو سی ما دون کم داغنا کی تا قلت ویلو زال صبر والجلد ختم کو زما صبر او زما طاقت بس زمان او صبر نور نشم کوله واقرا من للقلب او زخني کو زلا زما والکبد او جگر او کبد لذی جمع اکباد را جگر په ویلې کیږي جګرته نه مګ اوس کوتا تور شې وتا وې د نن پرې دغه څه و نه یې فلر نشاندې جبسن ور دې ځان وکنه فخیم کړه هاذا اذان الصلاه العصر فنسريفي دا د ماجیګر اذان دینه وسلار ش اوس د ماجیګر اذانوش چټي شو وسلارش وا احذر القسمه هاذرك خپلوا خسم خپل ما د مقابل فی اليوم الذی فغرزه الذی اعتجه د سواده وکم اې څه څه ساده وکول ول مجلسو ثابت او دا مجلس چې د اوسبل بل مکله د خیالي په راس ثابت خالي ته لې کېږي ښه اې په ځل جلوس لنا ک چرتا نیت وسمنګڅ د ناستو د مجلس د مقرره کې دو نیت مناسب پرز بای د خیالي په راس بای ننصفك منه من بداغنا تعالى إنساب واخلوه إلا المجلس الأحدى او قبطة وراثم نقوم بأبو مجلس دا سفورة جي يوم الأحدى الثالث يتوار فورز باني باية قال نو ويده وي وي فلما كان يوم الأحد جلسة ففرقلا يتوار فورز جلسة جيناس تلدي نفاكانا نوى أول من تقدم إليه چرا لذي تاعلاني کل مرا دغه شزوا فقالت نوویل السلام عليك يا امیر ممنین ورحمت الله ی بر کاته فقالهله هو تلوا اسلام ففا مسلام تل خو نلخصسم اوستا مقابل چرته دی مدال دي, دي چرته دی فقالت دی تل الوا الاه سې کویر ممنینین دا ستا په سر چې ولاړ دی ستا شاته چې ولا دی د قه چې دی زما خسم دی او اومعت الى ابن العباس ابنهو الى اول العباس ابنهو او اشاره وقلالا عباس تاچی زویده دیو فکش فلان فقالنا غتل یا احمد بن عبی خالدین دابه گورنر و قاضی دابه چشی او منشی بیو ناغت ایل احمد بن عبی خالد, بن عبی خالد خوز بیدی دابونی سدلاس نافجلسو معاها مجلس الخصومی نو که نواد دیلارا مجلس الخصومه په دی مجلس خصومه کدل تیراولا نو فجعالا کلاموها نو شروع شولا چه خبره دی یا علو و چتی دلی یا بلند دلی کلام العباسی پا خبر دا چار عباس عباس بازی سولی دلی سولی رو رولا که او دیو پی تیزی تیزی خبره فقال احمد ابن عبی خالد <سؤال> نو احمد ابن عبی خالد <سؤال> و تولی آمت الله <سؤال> اید اللہ بزی اینکی بین امیر الممنین دی د مومنین مخې نه که تو کل من امې را به ش ستاته خبرې کوي باچه فخت فیي اسمین ساوتې کې نو نه کته کااز د خپل فقاله نهغول دا مد پر او مه ان حققا د شکه اف ک دی انقا دیبانې کوي خبرې کوي په دیبانې د دینه دا, دا خبرې چوکره وبا چې دقا هې تر اوبا دې حق دی ځکهه <laughs> و آخر او د چو ده گون کلی ده ازمان زیده چو ده غیه گون کلی سمه قضا لها ده تحسل و اکلا ده ده پارا بیرد ده زواحاتی ها پوها پس کولو ده سو زرزمه که ده ده ده ده ده الیه ها ده و ظلم و ظلم العباسی و ظلم او سزای وقت العباس لرا ده زیتی کولو ده ده سران وامر بالكتاب لها او حكومه کو دلره په یو خاطه ته چټه ال العامل ار گورنر ته په بلده چې د بخار کې ايو غير لها ايو غير لها اي يعني يجعل لها في غير خراج کول د خراج نه ايو غير چې مستثنا کې ټک سودا مکی زياته د رز مکی یسینو مع نه تا او خستدی کې اوښدی کې دد سره انداد امر اللها ل نقدنو اوهکمی او کو دوی د